את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשביע. לא תלכון אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם. כי אל כנה אדוני אלוהיך בקרבך. פן יחרה אף אדוני אלוהיך בך, והשמיטך מעל פני האדמה. לא תנסו את אדוני אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע.